Arturik hartu behar ditugu eta, eta kito, e, hara, e, horrek eran nahi du ba, bat ez ere guretzat aladekatarik ahondiena dela balkoiko gora beheren aldaketa, ezpeita deus izanen eta beraz e, guk prestatu gintuen e, Katalinare lausopastoraleko e, kantariak eta kantua, ez dira agertuko, hori andamu zen dugu, zen eta hori baizik ez beta izanen giro lanbide sortu nosteko fetra estak e, okasione izanen eta doa damu dugu ere gehiago ezbaitugu aurkitu beste momentu bat e, beraz diru e, kantari horien kanteraztiko Zeren bakotxak balo baditu bere, bere gora behirak be, besten nemoran, batzu lanean, bestiak, ba, e, bani, <laughs> biga lanean. Bigas hori dira bestetan, behaz ezta da errez hantikaz eratzea, eta e, gaztena, bo, postz behizango zuen besten nomenet izaitzia, baina bakarrik ezip du kantatu eta besten kantua eman. Beha ez da, damu handi bat, baina bo, hola da, e, behar da buruekin eta ez ustut errain jenderi, e, Ez beldurtzeko ala ere, uste dut e, baionako pesta hauen problemarik handiena izanen dela beldugaren kontra borrokatzea, ziren zuten da, bazter usitaik, jendia beldurtua eta historio, komprenik da hauren zat bat ere, E, baina gero aldu entzat eta, eta pentsatzen dut langerik bat ere eta gomitatzen ditugu gara ere jendeak etortzeat bayonako bestetarat eta batez ere gure eskal txokoetarat guretzat gure ez da bakarrik eta erakustaldi bat edo programa baten erakastea erakustea baina nire da gure ondoko urteko lanen zat izaiten alden biru laguntza baten bilzea eta hor pentsatzen dut batez ere bayonako ikastolea Eta ikastoleer horukorki, eh, baina nokopizetan bizusten txukoetan, eh, denen behar izanen dute eta gomenatzen dut denak, beraz, eh, beren itzulia egizeraakoan ikastole ere eh, laguntza baten ekartzea agibidez karikaldin, hori izanen baitira, ostegun ikan Bertsuaren polimika horren ondotik, beaz, Katalina de Erausoren eh, kantu baten aurkestea konpromiso bezala atseman zinuten, beaz, hori ez da eginen, baina beste eskual gune batzu eh, izanen dira, eta Euskaraz hartzeko pestan ere eh, sortuko dituzue, badira, kajikaldia ipatu zu, adibidez, bai hara editkezeko kanikaldik berriak hitzatzik guste gara ditu lais eta eh, beraz sonne eh, neorique ogismusten uh, urbilétique à des mises en eh, scène escouada dans ensemble eh, aireto cordialental der beren tresunak eh, au villea arratsol departel d'un côté des merdattu de brouillattu goisetique berazulik karika baster watetique et carcer enfin c'est alors ça bainan denek erten daugute, berez indar hori egin duzela, zerren eh, haienzat eh, gauza importanta da, eta esperduz ere, jendeak indar hori eginen duela, jinez karikaldirat, ostegunetik eh, igandera, eta gatzaldeko lauak eterdi eta hamekak eterdi zan hori zanen gira, eh, behaz, eh, ikusgarri, baita ere, danzazpi, baioran kantuz, eta hori lako gauza eskaintzeko, eta eh, ikastolak ere hori zanen nira, gatzaldeko lauetatiko eta edari hori eskaintzeko, gauza honak eskaintzen dituzte, prezio, Huberinean berda etori. Bez, uh, ara, uh, gukaz, mantentzen zugu gure akintzateak, nahiz eta, no, egola berezimatzetan izan, eta esker du jendeak ere hori eginen duela. Beste naz, ostatuetan eta euskaraz zartzeko posibilitatea beti ere? <laughs> bai, uh, hori bakotxearen eskula, euskera eh? duz, uh, eh, Ede horren egitea, bugadibidez karikaldin, bai aurkezpenean, baita ere bakotsiak ditugun gure xailetan, ema zan bai honan kantu zen, urte guztian, emeletzi urte hauetan, beti eskualaren tokia bermatzea e, indarri hori egiten dugu, hapa indar hori, goetakonan furalara, behaz, eta baitzizpada indarra bat, baina egia da, e, gilo eskualdun bat, bizarri errez, frantzest laizikela, bitz frantzest, eta gehoara lehatzena alda, ugaibidez bada gauza bat iginazten duena, eh? kanpoko je eskualeriko jendeentzat be hemen baiionan bere marka atxigi zen duena, hori da horien eta zenbakia beti eskara tzenbaiten dugu eta itzupen bezala balkafik eskuekin egiten dugu itzupen ordian gara dominaenegarazin edo ez dakit azparenen bizitzen maten zat gauza iringarria da hori, baina ez da gauza anekziotikoa, eta ez eta ere, pentsatzen zuz da duenean egarazit, ez eta ere azparenen gehiago, zeren male duzki, baginuke, biztandena, ereakzione, do refleks bat, hori itzuzia franxez segidan, eta hor, guztetuz gauza galtzan didela, gadira ulako... E, druka batzu ukan eta bakarrik eskuelaz eman ola jendiak ere leheniko hartzen da leku eskaldun batetan dela eta bestutik e, be, nolagan e, dugun eskuelaz egiteko parte hori horrek gaina hartzen du horrela eta hori berda atxiki Beaz, bai bestak uh, abiatuko direla bihar, egoera bere zian, la ere, uh, beaz, deia luzatzen dozien deneri, eh, bai honako horietat hurbiltzeko? Bai, eh, gauza batzuan zua almorazioak izan dira, idegize ofiziala, Baita ere aurre neguna, bon, komprenintzeko da ere aurre neguna, zelena, susten da, ezkerta eskoi, hainitz diende, aurreki lakoak erraiten, ez zirla, e, zirla etortzekoak gila, nahiz eta aintzinetik bentsatu etortzea, ez zirla etortzekoak. Hori komprenintzen da, baina, bon, hala ere, e, berda ere, besteltik... E, Konduan huken, baienako pestak ez dira bakarrik ostatuen pestak eta horrela, baina nire berri zerreiten duz, elkartean pestak eta elkartek hor egiten dituzten ezekin beren urteko gora behirak segurtazional dituz adibidez ikastrolek, eta jala ere, deibat usatzen dut, jendeak egin ginezan, gune horietan etortzen dudarik pasatzeko, eta bere laguntza usteko, gainerat betiz zait, goxoren truke izaiten da, hori atxikitzia, egia da, anzten didela, gauza horiek urtetik urtera, gauza normalak bilagatzen behitira, benen momentu gogorretan berda ere horri zazeroitu, eta hori zaitzen dugu, eta karriko denkaldiren kasuan, jakin, e programa aberatsaba dela, e, ostegunetik iganderaz, lekuko eta inguruko taldeekin, eta bemento goxo bat, beti pasatzen dela. Ezan ditzen duzuzuk, jendea beldurtia dela, pixka bat? E, pes... Be hori entzuten hasten da, beti zagillago, e, eta dizugur berriek be, hori konfirmatzen duzue piskat, eta ez ginuken nahi, alaike paranoia bat zantzakzia jendea, eta autaua, eta ez ere, oartzea hasta penien la saizunes tres unes i aten de bale, batian etorzia lalumat eta igandean, iandera tapatuz. c'est aussi e, eta bubia hos eta guk basoain bete berotzeko seco emaindugu ara atic bubia hos eta gin e, hoste genetique aintinetique certains nous tiennent Eta gure gomiter beti galdeiten baitiegu egu, ze kantu nahi duten entzun, behaz Guillaume, gauza bera, uh. galdera bera zuretako? Eta ko bat, izan da lila, eta mila mokarex gorri. Bai honak antuzek amitenduena. Ongida, mire esker hasteko. <risa> mire esker zuen, Izan hontxa eta besta honak pasa. Aio.